Вона помітила в собі схильність брати над ним верх. А з Іваном вона мала незаперечну перевагу, бо хто він такий? Йому заледве виповнилося 14. Представник нарцисичного покоління Емо. Не чув про кештальт-терапію і Вілбера, не сягав по юнга і грофа, не замислювалося, що з усім цим потім робити. Майя бачила сценарії їхньої взаємодії. Намагалася вийти з нього і розуміла, що сама ж хоче ще. Вона підтягувала його англійську відеолекціями Кена Вілбера Лекція, котрого вони дивилися, була присвячена вищим холонам еволютивного проєкту – тонкому і причинному рівням. Для малого ця лекція була приречена на нерозуміння, і май чекала, коли той покаже невдоволення. Малий сопів, але перекладав речення за реченням у голос, зупиняючи фільм на кілька секунд. «Кожен з вас має сенс», – говорив маленький Кен Вілбер з монітора. «Відчуття або переживання», – підказувала Майя. «Майя відчуття або переживання». О, оф, «Переживання не розібрав». І розпізнання стану самості позначує присутність великої свідомості. Слухай уважніше. Майя пустила відео далі.